És divendres 13 de setembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell parlarem de la presentació del llibre de Pedres Venerables Passejades amb Història pel Baix Empordà. Ho farem amb l'autor d'aquest llibre, Pau Roig. També recordarem que avui a dos quarts de Déu tindrà lloc la cantada de Veneres Solidària des de Plaça Nova amb els grups L'Empordanet i Arjau. La informació comarcal ens portarà parlat de la detenció d'un home per robar en quatre habitacions d'hotel a Segaró. Música Avui es dona el tret de sortida a l'Off Festival. En parlarem amb l'Anna Teixidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. També ens aproparem fins al mercat de Palafrugell i és que avui hem rebut la visita de l'Associació Espanyola contra el Càncer dins de la campanya de prevenció contra el càncer de colon. I acabarem aquest informatiu d'avui divendres amb la informació esportiva el Palafrugell rep l'hostalric escoltarem els dos entrenadors Jaume Paretes, exentrenador blanc i negre i l'actual entrenador del Palafrugell Raül Coloma Comencem aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell el darrer de la setmana, divendres 13 de setembre i ho farem, doncs parlant d'una presentació de llibre que tindrà lloc aquesta tarda. Ens porta aquesta informació en Rafael Corbí. Parlarem de llibres, oi, Rafel? Efectivament, arament anem a parlar de, de llibres, perquè en el dia d'avui, a dos quarts de vuit del vespre, tenim la presentació d'un llibre amb la presència de l'autor, qui podrà parlar tothom que vulgui que hi assisteixi. És a càrrec d'en Pau Roig, escriptor i periodista, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Pau, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Gràcies, a Pau. Pedres venerables, passejades amb història pel Baix Empordà. Així es titula aquest llibre que presentes en el dia d'avui a la biblioteca. De què tracta aquest llibre? Aquest llibre és un, és un recull ja fa, fa diversos anys que a revista del Baix Empordà publicàvem una sèrie de, de rutes, que una secció titulada a peu pel Baix Empordà. I la idea d'aquest llibre va sorgir de fer una de recopilar unes quantes d'aquestes excursions eh, actualitzades amb, amb moltes fotografies i, i publicar un recull que fos representatiu del, de, de tots els municipis del, del, del Baix Empordà. Hem tocat una mica d'aquí d'allà i la idea és que és, és representar tant tots els principals municipis com també els eh, principals elements patrimonials i patrimoni natural de, de la comarca. Uh, em fa l'efecte que tu t'hi dediques, no, amb això i que t'encanta perquè recordo... Em penso que era per Sant Jordi, veritat que varen parlar també d'un llibre que ens vam presentar sí. en, en directe. Per tant, uh, sí. es toquen? Sí, uh, diguéssim, uh, d'aquí va una mica el, el, el títol uh, Pedres Venerables, que també és un homenatge en, en Lluís Molines, que avui, uh, avui serà la presentació també, serà el mestre de cerimònies. I la idea és, és, és uh, sí, com una certa obsessió per les pedres, pel patrimoni, per descobrir... Llocs, llocs històrics, i no tan històrics, tant des de la prehistòria fins a pràcticament el segle XX, que no són gaire coneguts i que en molts casos estan, estan abandonats i en molt mal estat de, de, de conservació. El llibre del que parlaves el van fer fa dos anys amb en Xavi Nier, arqueòleg de la Universitat de Girona, i eren els dolmens, coves i manirs monuments megalítics del Baix Empordal, Gironès i la Selva, que també intentava ser en recuida de, de, de tots aquests monuments prehistòrics que tenim per aquí a les comarques gironines. És una segona part, doncs. Well, no, uh, no. Tant. no, no, és bastant diferent, perquè l'altre, el, el llibre dels elements sí que volia ser un, un catàleg bastant exhaustiu, intentar intentar recollir tots els monuments coneguts, però això, aquest llibre, el Pedres Venerables, són, són 16, 16 rutes a peu pensades per fer en, en, en família, no? Hi ha tots els recorreguts amb la corresponent fitxa tècnica i les explicacions de, dels diferents punts d'interès que anem trobant a les rutes, el llibre dels dolmens és una cosa més científica, per dir-ho d'alguna manera potser, però això està pensat més vaja, per tota la família, per poder gaudir del, del nostre paisatge, del nostre patrimoni. Si està molt bé, perquè molta gent que li agrada sortir a caminar i que camina doncs, eh, senzillament per fer-ho, per fer uns quants quilòmetres, però si a més a més li podem donar un cop d'ull a, a la nostra cultura, a la nostra tradició, doncs molt millor caminem, fem esport, per dir així, ens conservem una mica, però al mateix temps eh, entenem una mica quin és el nostre paisatge. Exactament, per exemple, en el cas de la, la ruta que he seleccionat de, de Palafrugell, que n'hi ha moltes més, eh? Dic, al llarg de la revista, les que hem anat publicant els últims 5 anys n'hi ha més de 50, que al llibre hem recollit 16, algunes estan fusionades. En el cas de, de, de Palafrugell vaig triar la Font de la Teula, que fa molts anys era un lloc de, de, de xefles molt conegut i que ara està una mica ja deixat de la mà de Déu, i està juntat en aquest cas amb les mines de Montràs i la Pedrera de la Morena, que és un recorregut bastant senzill però molt bonic de fer i que que desgraciadament jo penso que, que coneix massa poca gent encara. Vull saber de les noves generacions, quans coneixen la font de la teula, que, que no sé si tu, però jo sí, i <laughs> jo ja tinc una edat Exacte. també, ens havien perdut moltes vegades encara que fos a Brenà. Exacte, sí, però per exemple en aquest cas em sorprèn que no hi hagi ni un, ni un cartell que l'indiqui. Mm -hmm. És una mica... Si no saps on està, pot ser que els llibres sí que hi ha les coordenades geogràfiques, intentar explicar-ho molt plenament perquè la gent i pugui arribar per aquí. aquest és el primer pas hem de, hem de saber on tenim el nostre patrimoni altres fonts que havia per al costat recordo ara ho dit de memòria el la d'en Jofre, penso que es deien altres històries escolta, de, de les 16 rutes que has fet Pau, totes t'has tot trobat amb el mateix o que ja són més conegudes i la gent hi va més, més sovint hem, hem, el que he fet és intentar alternar tant llocs més coneguts i llocs que no ho són tant però fugint per exemple no hi ha cap camí de ronda, no, no, no he volgut fer cap platja, en eh? tiren més les, les gavarres, suposo, però després també hi ha, hi ha hi pot haver el castell de Vila-Romà de Palamós, l'Armit de Belloc, que són més coneguts, el cas de les mines de, de Montràs potser també són més coneguts, però després també parlo, per exemple, de la calçada romana de, de Colomés, de de Fontanilles, el mirador del Puig de la Font Pascual, que és un lloc preciós i que està ja bastant amagat també, és un intentat alternar, per tant representar tots els municipis amb la seva diversitat, ja et dic, fugint una mica del mar, això ho reconec, tot i que ja hi ha més... al cim de la Roca Maura, l'estartit, que hi ha una de les millors vistes que es poden gaudir del, del Montgrí del Baix Empordà en general, però intentar fugir una mica dels... No diré els tòpics perquè potser queda lleig. Per exemple, tampoc surt Santa Coloma de Fitó, que és un lloc que jo crec que coneix bastanta més gent. Intentar buscar petits reconecs i, i, i petites històries que a vegades són tan o més importants que les grans històries. Si, si busquíssim llocs no els acabaríem amb aquesta zona nostra. N'hi ha molt, de molt coneguts i n'hi ha d'altres eh, que són molt especials. La presentació com anirà, Pau? Eh, has comentat que hi havia Lluís, no? En Lluís Molines. Exacte. Lluís Molines farà mestre de, de, de cerimònies. Jo... Jo explicaré una mica el llibre, també una... projectarem bastantes fotografies. Aquest és el vuit de volum que publica la, la col·lecció d'edicions de la revista El Braig però és el primer que fem a tot color. És a dir, hi ha més de 100 fotografies, són totes a, a tot color, ja i cada ruta amb la corresponent fitxa, amb les indicacions i explicacions que, que facin falta. La és fer una presentació, això anem amb moltes fotografies i, i espero que la gent que vingui pugui descobrir un lloc nou que no no hi ha estat mai o que no ho coneixia fins ara. Deus tenim material per fer's entrenars de llibres, no, tu? Uh, sí, bueno, la idea és que si funcionés molt bé potser podríem fer una segona part, això sí. Molt bé? No <ríe> doncs esperem que, si sí, sigui, sí, recordem a dos quarts de vuit del vespre, uh, la presentació d'aquest llibre ho hem comentat, Pedres venerables passejades amb història plebaix empordada en Pau Roig en la presència d'en Lluís Molina serà a la Biblioteca de, de Palafrugell al carrer Sant Martí número 18. Uh, alguna cosa més que ens volguessis comentar, Pau? Ah, uh, no, i eh, crec que no, que molt agraït a la, també a l'Ajuntament i a la Biblioteca per la, bueno, perquè ens han convidat a poder fer aquesta presentació i que eh, espero que la gent vingui i que li agradi. Que així sigui, moltíssimes gràcies i fins la propera. Adéu, bon dia. Fins la propera, merci. Gràcies, Rafael. També agraïm a Pau Roig, que ens ha atès eh, per explicar una miqueta més doncs, aquest eh, llibre que presenta avui a la Biblioteca de Palafrugell, Pedres Venerables. En van parlar amb ell per Sant Jordi, eh, i avui doncs hem volgut tornar a conversar amb Pau Roig al voltant d'aquesta presentació de llibre. Seguim a Ràdio Palafrugell i tornem a posar la mirada amb activitats que tenen lloc avui mateix i ens estem referint a la cantada de veneres benèfica que tindrà lloc a Plaça Nova a dos quarts de deu amb els doncs, grups L'Empordanet i Arjau que oferiran un repertori de veneres per recaptar fons per la Oncolliga Girona a Palafrugell a través de la seva delegació aquí a casa nostra. Ahir recordem que vam escoltar a la Teresa Uller eh, destacarem algunes de les paraules de la representant de la delegació d'On Colliga aquí a casa nostra. Primer de tot ens comentava que malgrat que per motius d'agenda han hagut d'enderrerir uns dies aquest esdeveniment, doncs es mostrava satisfeta de poder organitzar aquesta cantada un any més amb aquests dos grups de casa nostra. Esperem que faci bo, que no ens faci mala nit, perquè bueno, ja és una mica avançat el setembre però bueno, Uh, per qüestió d'horaris d'actuacions, bueno, ho hem tingut que fer una mica més tard. Sempre hem respost molt bé. Sincerament, no, no ens podem queixar d'ells dos. Mm -hmm. Al setembre els tenim com ja pontificats. Ens hem d'adaptar els seus horaris, cosa molt normal, però baixem... Molt bé. I d'altra banda, per tal que la gent pugui aportar el seu granet de sorra des de la Fundació, doncs es farà una rifa i també doncs, compten amb la col·laboració d'alguns bars de Plaça Nova. Així ens ho comentava la Teresa Uller. Aviam, fem una rifa, llavors no tots els bars, però bé, uns quants, diguéssim, que donen 100 euros perquè o sigui, fan una propaganda de 100 euros que, que la calculem per posar-la per, per les habaneres, diguéssim. Mm. I llavors fem rifa. O sigui, una tira dos euros, tres tirs cinc euros. Paral·lelament, també feia balanç de la botifarrada solidària que van organitzar el darrer dissabte del mes d'agost, que va caure en dia 31. En aquest sentit, valorava com a positiva l'activitat que va recaptar al voltant de 3.000 euros. Va anar bé, vam tenir la mateixa gent de l'any passat, o sigui que no ens va fallar, i bueno, vam tenir un tant tant músic nou que no havíem tingut mai, que va agradar molt també, i, bueno, i en definitiva no, no van tenir cap percància ni cap cosa greu, sí o sigui que va anar bé. Mirem, compte que do, 250 persones a 10 euros, doncs 2.500. Mm -hmm. Llavors ja es cau una mica de barc i una mica de números, Bueno, ens en vam anar ben bé 3.000 euros. I a més a més de 3 3.000 uller, doncs, també he pogut parlar amb un dels protagonistes d'aquesta cantada de Venera Solidària, que serà el component del grup L'Empordanet, Xevi Jonama, que fa aquesta crida doncs a tothom per assistir a aquesta gala benèfica. A L'Empordanet estem molt contents de participar un any més amb aquesta, aquesta cantada que organitza l'Oncolliga. És un gust participar o fer costat amb aquestes entitats que que tant ho mereixen, que tant treballen per el, per el bé de tothom i, en canvi, a vegades no, no, no es veuen prou prou ben, prou ben recompensades. En tot cas, l'Empordanet sempre al costat de l'Oncolliga, igual com hem estat també amb, amb aquestes cantades de primers d'any al costat de Pels Valents i també dels Enteulats. si és que endavant amb les a Palafrugell i endavant amb, amb l'Oncolliga. Així doncs, avui divendres a dos quarts de 10 des de Plaça Nova teniu l'oportunitat de col·laborar una vegada més amb la Fundació Onco Lliga amb aquesta cantada de manera benèfica amb l'Empordanet i Arjau. Moment ara en aquest informatiu com és habitual amb la tercera informació, en el qual fem doncs un repàs del més destacat que ha passat de caràcter comarcal i us expliquem que un detingut per robar, que hi ha hagut un detingut per robar en quatre habitacions d'hotel a Sagaró. Mossos d'esquadra de la policia de Sant Feliu de Guíxols van detenir el passat 6 de setembre un home de 32 anys com a presumpte autor de quatre delictes de robatori en força. El detingut és de Nacionalitat Espanyola i veí de Sant Feliu de Guíxols. Segons els Mossos, l'actuació és resultat d'una investigació oberta durant el mes d'agost, després de produir-se una sèrie de robatoris en força a l'interior d'habitacions d'hotel amb el mateix modus operandi. Els dos primers fets es van produir el 14 d'agost passat en un hotel de Sagaró. El lladre va saltar la tanca perimetral i una vegada dins del recinte va forçar la porta corredissa de dues habitacions. De l'interior d'aquest dues habitacions es van portar un rellotge i uns 1.000 euros. En el tercer fet, que va ocórrer el passat 2 de setembre, en un altre hotel de Sagaró, on amb el mateix modus operandi, va accedir a una habitació i es van dur en aquest cas, un ordinador, una motxilla i 800 euros. L'endemà, 3 de setembre, es va produir el quart robatori en un altre establiment hoteler de la mateixa població, on en aquest cas va aconseguir sostreure també un ordinador portàtil, documentació i 80 euros. Els Mossos després dels primers fets van iniciar una investigació per tal d'identificar l'autor dels robatoris. Una vegada estudiats diferents indicis i imatges dels establiments, els agents van identificar un home com a presumpte autor dels fets. La investigació va concloure el passat dia 6 de setembre, com us dèiem, amb la detenció del presumpte autor dels fets a Sant Feliu de Guíxols. El detingut amb nombrosos antecedents va passar el dia 7 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la població ganjona, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs. I després d'aquesta informació de caràcter comarcal toca fer un tom per la vila amb dues informacions de les quals hem hagut de sortir dels estudis, dues informacions que podeu escoltar a contínu. Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, també a radiopalafrugell.cat des de qualsevol indret del món. I avui doncs posem la mirada a un esdeveniment que, que comença avui, que és l'Of Festival. A Palafrugell ja fa unes quantes setmanes que sentim jazz pels carrers i eh, avui doncs comença aquesta... Aquesta, un altre tret diferencial, no? dins del Mercat, dins del Festival de Jazz, que enguany compleix, recordem, 25 anys. Per comentar, aquest Off Festival doncs ens hem posat en contacte amb uh, l'IPEP i en concret amb l'Anna Teixidor, la qual hem visitat uh, aquí a, a l'Institut de Promoció Econòmica. Bon dia, Anna. Hola, bon dia, Ruben. Doncs documentarem tu aquest Off Festival perquè vosaltres des de l'IPP heu gestionat doncs, aquesta coordinació, no? Primer de tot, recordem què és l'Off Festival, ben bé en què consisteix. A veure, l'Off Festival va començar fa 14 anys, quan es, volia, es va començar a fer Street, aleshores es volia lligar de Street fins al festival de jazz pròpiament dit, que no hi hagués un buit un but al mig, i vam pensar que podríem implicar els locals del municipi perquè a través de música, sopar, tapes, vermut, hi hagués una continuïtat amb el jazz. Aleshores vam mirar, queden quatre caps de setmana entre l'estreet i el festival, i vam pensar si podem omplir aquests caps de setmana amb concerts a diversos locals, eh, farem un off, abans del festival i d'aquesta manera seria pràcticament durant dos mesos que hi hauria un ambient, un lligar amb un fil conductor que tenim a Palafrugell, de donar a conèixer i a amenitzar el, el poble. Doncs amb aquesta voluntat fa néixer ja 14 anys, m'has dit, i i doncs, continua eh, doncs, amb aquests diversos concerts que comencen precisament avui. Vosaltres doncs, us ocupeu també eh, d'aquest doncs, contacte no? entre els grups i també amb els establiments, amb els diversos doncs, bars i restaurants que, que hi participen. Com ha anat, eh? com ha evolucionat en aquests 14 anys? Cada vegada hi ha hagut més eh, llocs que s'han interessat per, per acollir aquest Off Festival? A veure, més o menys la quantitat de locals sempre ha estat la mateixa. A vegades n'hi ha hagut vuit, a vegades n'hi ha hagut deu. D'un any per l'altre nosaltres sempre contactem amb els de l'any anterior per saber si volen continuar. Hi ha vegades que algun de l'any anterior es diu que no, pels motius que sigui, i hi ha vegades que se n'afegeixen de nous. Aleshores, normalment el nombre de locals sempre ronda per allà mateix, aquest any són vuit. N'hi ha algun de l'any passat o d'altres anys que ja no continua, però després aquest any hi ha algun de nou que s'hi ha afegit. I, I sempre és aquesta, contactem primer amb els antics i després si hi ha locals eh, que no s'han no afegit mai a l'off però estan interessats, nosaltres els truquem per saber si sí o si no i a partir d'aquí ja comencem doncs com moltes de les accions que es fan no? des de l'Institut de Promoció Econòmica doncs, també buscant desestacionalitzar una mica doncs, aquesta gent que, que ve a, a, al nostre municipi sobretot durant l'estiu però també aquestes activitats que es fan doncs, durant la resta de l'any per tal doncs, que, que hi hagi ambient a Palafrugell rugell durant, durant els 365 dies que, que té un any, oi? Sí, a ser això. Ja ha passat l'estiu, ja sembla que l'activitat turística és una mica més fluixa, però l'intentava el, el, bueno, el fake it off el que fem més això, dinaminitzar i allargar una mica més la temporada. De la mateixa manera, que ara ja pràcticament eh, ja s'està treballant amb... Amb, amb el niu, que aviat vindrà al niu, després hi ha ja pista de gel, després hi ha ja garoïnada i després ja, no, ja és una roda, allò contínua que ja no s'acaba. I, I com veieu, doncs, sempre hi ha activitats, sempre hi ha coses a, a fer a Palafrugell. Com dèiem, avui comença l'off festival, una de les característiques també doncs, és que els grups que, que, que hi participen és, és gent d'aquí, no? són grups locals. Sí, en principi són els mateixos locals, ja sigui un hotel o un pub, un restaurant, els que contacten amb els grups. Normalment sempre són grups locals, cosa que, que està molt bé. I també hi ha grups de fora, per altra part també està molt bé, així és una mica internacional, per dir-ho d'alguna manera. I intentem també, com que són quatre caps de setmana, que en un mateix dia no es repeteixi i en el fe... aquest any hem lograt que no es repeteixi cap, eh, cap concert al mateix dia que, que n'hi ha un altre o sigui, cada divendres i dissabte hi ha un concert per dia eh, Algun any s'ha anat que es repetia però per exemple si un feia vermut a les 12 l'altre feia un concert a les 8 del vespre vull dir que tampoc una cosa se s'assolpava amb l'altra però que està anat molt bé perquè tenim cada dia un concert diferent doncs, si sembla, anem a repassar aquests establiments que, que hi participen i també doncs, les dates i els concerts que, que s'ofereixen. Sí. A veure, avui comencem a divendres 13, a dos quarts d'avui del vespre, al Pati de Font de l'Estrella, amb el Mogari Jazz Group. Mm. Després, demà dissabte 14, a les 12 del migdia, Vermut, al Funky Pizza, amb el R4 Jazz Trio. L'altre cap de setmana, el divendres 20, a dos quarts de 10 del vespre, en el Gretel Camp Mario hi ha Quartet Minban, que ja és sopar i copa i concert. Dissabte 21 ja començaríem plages, que tenim actuació a les 9 del vespre a l'Hotel Terramar, amb sopar i copa amb el Ingrid i Llorenç. Després ens aniríem el dissabte 27 a, a Tamariu, a l'Hotel Tamariu, tenim sopar i concert amb jazz de Copas Trio i Erika Gómez. Continuaríem el dissabte 28 de setembre a l'Hotel Llevant, que ells fan còctel, tapes i concert amb R4 Jazz Trio a dos quarts d'avui del vespre. El divendres 4 tornaríem a Palafrugell al Gretel amb sopar i concert al Joko Jazz Soft Swing a les 21.30, i acabaríem l'OF el dissabte 5 d'octubre a Calella, a l'Hotel Sant Roc, amb un vermut i concert a les 12, amb en Joan Robau Quintet. Doncs hem fet aquest repàs de, des d'aquest divendres, des d'avui mateix, fins al dissabte 5 d'octubre. Eh, si no he tingut temps d'apuntar-vos-ho, doncs, tranquils, podeu trobar, com sempre, recordeu aquesta informació doncs, en els diversos folletons que trobareu per als diversos establiments de, de Palafrugell... De, també les xarxes socials de l'IPEP. També nosaltres, doncs, òbviament eh, farem la notícia corresponent que penjarem a la pàgina web i podreu escoltar doncs, també l'entrevista que estem mantinguent amb l'Anna Teixidor i trobareu doncs, també aquest, eh, aquest planning, aquests concerts que, que hi ha programats abans de que arribi doncs, el, el Festival de Jazz en si, tot i que, doncs, com dèiem, portem ja unes setmanes de, de jazz a Palafrugell. Anna Teixidor, crec que ho hem repasat tot. No sé si vols afegir alguna cosa, Suposo que animar la gent, no?, que, que es passegi. Anima, exacte, que s'animi la gent, que es passegi, que gaudeixi d'aquests concerts i que tots els grups estan molt bé i a tothom agradarà molt. Moltes gràcies, Anna. Fins aviat i que tot sigui un èxit. Merci, Rubén, a vosaltres.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 al lloc de proximitat on la gent de la ciutat, de la població, doncs ve a fer la compra.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 que algú s'apuntia a fer de voluntari. Moltes gràcies, Montserrat. Moltes gràcies a tu, Ruben. I acabarem aquest informatiu d'avui, doncs amb la prèvia com us comentàvem ahir d'un dels partits d'aquesta jornada, que enfrontarà el Palafrugell contra l'Ustalric. Es veuran les cares dos vells coneguts, d'una banda Raül Coloma, actual entrenador del futbol club Palafrugell i de l'altra Jaume Paretes, exentrenador del Palafrugell i que tenia a les seves files com a segon entrenador a Raül Coloma. Primer de tot escoltem el tècnic de casa nostra, Raül Coloma, que comenta doncs, com arriba l'equip a l'enfrontament després de la primera derrota en el partit de la Sama passada en el debut del primer entrenador per 2-0 contra la Tordera. Bé, doncs aquest cap de setmana ens esperem un partit complicat, com veu són tots els partits d'aquesta categoria, no? si ve el punt positiu és que juguem a casa, ens estrenem amb, amb un camp que ara ja està més ben preparat que, que les últimes setmanes i de pretemporada, inclús del final de la temporada passada, i encara tenim més ganes d'aquest partit pel fet que venim d'una de, derrota, que ens ha fet mal i que tenim ganes de, de refer-nos, no? Llavors, doncs, doncs això, això serà tot en, en quan als nostres jugadors, que estarem preparats, estarem amb ganes, i dic que estarem preparats exclusivament perquè creiem saber què proposarà el rival, no? Eh, ens coneixem mútuament, jo sé, eh, perquè ho hem, ho hem preparat, no? El que, el que creiem que ens depararà el partit, i això ens fa estar més segurs, ens fa estar més tranquils, més calmats perquè sabem què creiem que pot passar durant tot el partit i, i això ha combinat amb la nostra filosofia de voler ser dominants, ofensius de, de tenir el partit sota control en tot moment doncs crec que, que ens aportarà moltes coses positives i que segurament amb molta probabilitat tirarem el partit endavant. I de l'altre, doncs, en Rafel també s'ha pogut posar en contacte amb en Jaume Paretes, que ha atès doncs, la nostra trucada i ha explicat doncs, com arriba el seu equip, l'Hustel Ric, en aquesta segona jornada. Recordem, després d'haver sumat els tres primers punts contra el Caldes de Malavella, un equip doncs, que l'any passat jugava a segona catalana. Doncs sí, aquest any aquí a l'Hustel Ric, afortunadament hem començat molt bé la temporada. La veritat és que, tot i els problemes no, típics de la pretemporada, de molta gent treballant vacances, sí que hem pogut doncs, anar fent, fent, posant càrrega a les cames i, i començar molt bé la, la temporada amb una victòria contra un equip difícil, no? l'Alcaldes, que baixa de segona, i, i la veritat és que els nanos van treballar molt bé i, i estem molt contents, no? intentar seguim aquesta dinàmica. De cara a aquest partit de diumenge, no? que és la, la tornada de Palafugell, doncs m'espero un partit molt complicat. Per mi el camp del Palafugell és el camp més difícil de la categoria, ho sé per, per experiència meva personal, que és un camp molt difícil de guanyar quan véns de fora. Uh, I a més a més, doncs, uh, jo crec que el Palafurgell uh, uh, té l'obligació de, de guanyar aquest diumenge, no li val l'altra cosa que guanyar. Llavors, uh, nosaltres anem allà amb tota la il·lusió del món, a intentar fer el nostre partit i, i tot el que sigui emportar-nos algun punt per nosaltres és, és, és guanyar. No? És a dir, nosaltres no, no tenim res a perdre, tenim tot a guanyar jo crec que en aquest cas doncs, el, el palafusell sortirà fort perquè la seva situació és al revés no? venen de perdre i, i tenen la, la necessitat de pujar i han de guanyar ja o sigui que, que intentarem doncs, portar el partit al nostre terreny i que, que la pressió que tenen ells per guanyar i que només els hi val això no els hi val l'altra cosa doncs, a, a veure com, com, com es desenvolupa el partit no? serà, serà complicat, serà lluitat serà un partit físic jo crec que, que la condició física determinarà molt però bé, ja dic, nosaltres anem amb il·lusió, tenim baixes, però tot i això plantejarem el nostre partit i intentarem fer fer una mica de mà per al Forgell, que, que com dic jo crec que ells tenen la pressió de guanyar i nosaltres doncs, eh, anirem allà amb la, amb la màxima il·lusió a fer, a fer el nostre partit. Esperem que sigui interessant, molt divertit pel públic i, i bé, doncs que, sigui, que sigui una tarda de futbol molt, molt, molt divertida i interessant per a tots. Doncs un enfrontament que no serà gens fàcil pel futbol club Palafrugell a causa d'aquesta doncs, dinàmica amb la qual ha començat l'equip de l'Ustalric i per tant doncs, haurà d'estar ben atent l'equip Palafrugell per poder sumar els tres primers punts a casa diumenge a dos quarts de cinc en aquesta visita de l'Ustalric un rival que no posarà les coses gens fàcils. D'altra banda doncs, també recordem que en aquesta segona jornada hi haurà partit de la Sauleda i en aquest cas serà demà a les 4 de la tarda que rebrà la visita del Furnès B, un equip doncs que també lluitarà per aquesta zona baixa i per tant doncs la Sauleda hauria de sumar també els tres primers punts. Recordem que després de dimarts on va doncs, jugar el primer partit en aquest cas a Vidreses contra l'Sporting Vidrarenca i que malgrat avançar-se per dues ocasions en el marcador, doncs finalment va acabar derrotat per 4-2 i per tant doncs esperem que aquest eh, segon cap de setmana de competició portin doncs, dues victòries pels dos equips per la Frigell. Nosaltres, com és habitual, doncs ho explicarem dilluns en l'espai informatiu d'aquesta casa, en la secció d'esports, que està doncs, sempre ubicada al final de l'informatiu. Doncs fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Avui, com heu pogut doncs, veure, com heu pogut escoltar, un xic més llarg de l'habitual. Ens hem allargat més d'aquesta mitja hora que dura els serveis informatius d'aquesta casa. No obstant això, doncs, podeu recuperar qualsevol contingut a través de la nostra pàgina web per si us l'heu perdut o voleu tornar a recuperar. Nosaltres ens retrobem dilluns, però no us oblideu que podeu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell a l'instant a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat allà anem penjant els nostres podcasts al moment, les nostres notícies per tal doncs, que us en pugueu assabentar a l'instant nosaltres us desitgem un molt bon cop de setmana i ens tornem a escoltar a partir de dilluns Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell